Ну що, Хаванем Кузьмич. Я стояв у коридорі, не маючи якихось окреслених планів і подумки подякував Бардо, що він задав мені напрямок, в якому рухатися. Три терміти, одного з яких я вже знав з попередніх приїздів, Коля з Бішкека. Він був хитрожопим, але дуже позитивним персонажем, який вдень ходив працювати на будову, а ввечері брав гітару і лазив по пабах і клубах, огорляючи пісні Брайана Адамса і сподіваючись, що хтось кине йому в шапку пару марчел. Двоє невідомих були з його роботи, їм не було де спати, і вони попросилися перекочувати пару днів. Здорово, Николай, в'єдво прошипів Барт. Как живєш?» Нормально, з московським пронансом відповів прямолінійний Нік. Слышь, сьогодні народу до хіра приїде, над пацанов твоих сплавить. Так куда нить подальше. А колян. Ты чого это, Барт? Че мы все, что ли, не поместимся? И вообще хватит Томаса Хаука жрать, понял? Своє то хайдрас принес. Барт зробив погляд над окулярами на Ніка і на його кінтів. Кінти жували вже повільніше, а з відкритих років починала витікати шесть слина, яка звисала, як шнурівки до кідів. Коля розгублено дивився на всі біч. Він знав, що Барт – улюблений Томаса і воювати з ним не хотів. Легше було сплавати пацанів. Подумки, втопивши Барда в кружці з кавою, яку той допивав після Томаса, Коля в супроводі двох братів, протиснувся повз мене і пропав за вхідними дверима. Від них лишилася тільки луна від копит, які цокали вниз по сходах. Барт був явно в ударі. Він попав у свою стихію – в Берлін. Починався місяць великого кайфа. Віталія розвалився на кріслі, Відкрив холодильник, витягнув банку Адельскроненбір, пиво, яке в пені маркті в магазинчику за рогом коштувало найменше з усіх пив 49 фініків. Сьоргнув холодного янтарю, смачно відрігнув бучецькими варениками, які нам спокували в дорогу, і промовив: я вдома, блять. А я піду, об'яву напишу на побіду, хай дзвонять. Сказав я і пішов шукати папірець. Мої пізнання в німецькій мові були на рівні. Якщо точніше, то на рівні нуля. Але об'ява про продаж машини німецькою мовою то є річ, яка кожному українцеві передається з генами. І я нашкрявив послання до німців такого змісту. Продається. Унікальний тачелбан, на якому ще є відпочатки сракі самого Іосифа Сталіна. Пройшов всього-навсього 3 мільйони миль за якісь там 140 тисяч років життя. Змінив 300 господарів і приїхав, щоб бути забетонованим на сходах Рейстага. Коштує всього 100 тисяч марок. Мені хотілося, щоб німці бачали у моїй короткій і дуже лаконічній записці посил власне, такого характеру. Але дойчий народ конкретний. Що читаємо, так і понімає. Цуверкау, побіда, баоярп'яса третій, телефон такий. То Томас Андрій. Власне, так виглядав пиперець, який я приклеїв до лобовухи, і маючи надію, що вже ввечері буду колесити в лобастовому мерсі з щемонаном капусти, вирученої з продажу мого плацкартного вагона. Я попросив Марк купити картофелін салат, який заходив так само легко, як і виходив з організму, не підготовлений до німецьких харчових приколів людини зі сходу. Я сидів на кухні і пожирав варену бульбу, яка плавала в майонезі під гордою назвою Картофелін салат. В животі відразу після першої ложки починало страшенно мутити. І ти був готовий вивезти на орбіту весь будинок, в якому перебував. З цієї причини в туалет було страшно заходити, щоб не розвалити тиском вилітаючої бульби унітаз і всі супутні конструкції. В двері подзвонила саме в той момент, коли дилема «бігти вже чи бігти потім» розривала і без того порвану свідомість, а заодно і кишечник». Дзвінок мобілізував надприродні сили мого організму, все реактивне паливо всмокталося назад у ракетні шахти, і я знову міг жити, як всі нормальні люди, якийсь проміжок часу. Відчинивши двері, я побачив картину, ніби частина війська Наполіона заблудилася в часі і територіально, і внаслідок цього забрела з 812 року з-під Москви прямо в 92-й на Флюкхаффенштрасе. То були пасажири Оазіка, члени другої бучацької експедиції, висловної бардом на вірну загибель. На чолі банди стояв воділа Олежик, який підняв непідйомну ношу доїхати в Берлін на санітарній машині з однієї простої причини – знайти і акуратно вивезти з території Німеччини звалище автомобілів. «Ти не знаєш, де тут свалка?» – спитав він мене, тільки воно зайшов у хату. «Ня-а», – відповів я, і почав по черзі здороватися з усіма пасажирами. Першими з делегації в опісті Томаса зайшли представники українського шоу-бізнесу, який мав честь тоді зароджуватися на благодатних ланах берл Анжеліка, співачка з Ужгорода. Я б назвав її українською Бьорк і Торі Амос в одній особі. Її подружка Евка, полька, яка мешкала чомусь у Львові і поводилася так, ніби хотіла сексу з кожним, кого зустрічала на вулиці, але нікому до сих пір не дала Пасія барда. Террі, колега мій і Віталік, який працював у Першому в Україні що у бізнесовому агентстві, і разом з усіма його працівниками цілими днями грав на єдиному на той час на весь Львів комп'ютері. За ними в коридор прийшло ще з 5-6 людей, про яких легше сказати, та інші офіційні особи. Їхня доля в нашій книжці наскільки несуттєва, що легше про них не згадувати зовсім, аніж плутати вам і собі в голові. Всі на радість Томосу, який мав скоро повернутися з роботи, порозкидали свої тіла по всій квартирі і почали на мій неописуваний страх, займати туалетну кімнату хаотично і критично надовго. Анжеліка ходила по хаті і своїм оперним вокалом постійно підкреслювала ненормальність атмосфери нашого українського гетто. Вона наспівувала собі під ніс різні арії зі своїх творів, які сама писала нон-стоп. Але з усім тим її було чути навіть у трепто в парку біля могили невідомого солдата. Евка ходила і трясла своїм довгим майже до колін Хайром, і вся історія їхньої подорожі в Уазіку відклалася на ньому як на перфокарті до старого комп'ютера. Голову треба було терміново десь помити, щоб Евуню раптом не здали в зоопарк, як давно пропавшу розсалку Дністрову. Позаяк в тому саманна кімната була відсутня, а Барт періодично організовував виласки в баню за пару кварталів. То всі дружно бігали туди поласкати свої начиння. Анжеліка також мала довгий хайр, і він не менш яскраво за Евкіну голову відображав хронологію нелегкої подорожі своїм виглядом і запахом. Олежик відразу почувся вдома. Не знайшовши відповіді на риторичне питання «А де ж тут свалка?», він покопався в томосовій шафі з книжками, нарив там Атлас Берліна і підтюпцем вибіг з дому. «Нас запросили на патії, ознайомив Барт, який щойно повернувся з хорошим півком в руках, що вказувало на якісно проведену операцію по збуту манекенів. Поїдемо годинка восьма», – сказав він, і, крутнувши носом на вигляд дівчат, миттєво потягнув їх в баньку. В хаті навіть після того, як вони пішли, залишалося стільки народу, що складалося враження перебування в штабі терористичної організації. Подзвонив телефон, і я підняв слухавку. Там дуже швидко сказали щось по-німецьки, але яскраво чулося слово, яке я чекав почути найбільше. «Ауто». «Sorry, nicht sprechen Deutsch. Can you speak English?» – постарався я залагодити, назріваючий міжнародний конфликт. «Nein ich Почулися струби, труби, і я запропонував голосу приїхати за нашою адресою Кенюкомхі зібенур Флюкхафенштраси Зексах, що мало означати: приїдьте, будь ласка, в сьомій годині за номером 68. В телефоні заскрипіли і пішли гудки. Я махнув рукою, бідкаючи себе на то, що в підручнику німецької мови за два роки пройшов чотири сторінки, пішов доїдати картофельний салат. Народ готувався до паті, кожен по-своєму. Анжеліка волала якісь душе розриваючі напєви, які родилися в її голові, як мухи з опаришів. Евка далі трясла своїм вже чистим, але мокрим хайром. Барт і тері пили півасік на кухні, смакуючи майбутню вечірню пригоду. А я гіпнотизував поглядом телефонний апарат, примушуючи його позвонити, і голосом Рокфелі розпитатися, чи хтось не продає побіду тисяч за двісті марок. Час повільно підкотився до Зібен Ур, і як має бути, нам у двері задзвонили ще раз. Хтось кинувся відчиняти, і я, боячись, щоб не відчили моїх клієнтів, ринувся до виходу. У дверях стояли Томас, кривоногий старий рижий німець і його жінка. Фрау з явно не німецьким фейсом. «He is interesting about your car», – голосом ангелескліпу «Юритмікс», – сказав до мене Томас. «Хай», – сказав я, – і привітався з подружжем, яке виглядало ніби на кастінгу в сімейку Адамсів. Ми вийшли на вулицю, побідка стояла біля тротуару, займаючи місце на три малолітрашки. І турки, які звикли їх тут ставити, дивилися на неї з охотою розпиляти її і переплавити на один великий кальян, яким одночасно могли догнатися всі представники мусульманського світу, які перебували на той час в Берліні. Німець, який прибув на оглядане, попросив відкрити авто і довгий час залазив і вилазив з машини, присмоктуючи язиком так, ніби в нього в зубах застряло півкорови. Його жінка стояла і мовчала, і всім своїм виглядом вона кричала, що її походження має максимум спільного з походженням Олега Воділи з Бучича. Я, затамувавши подих, врахував удари свого серця об внутрішню стінку грудної клітини, відвернувся в бік і в кишені рукою аж до болю здав свій краник, щоб не вректи зділку віка. Франц, гавкнув зненацька покупець, простягаючи свою шуфлю в мій бік. Кузьма, то й Андрій, боючись відпогнути пацана, поправився я. Авто старе, коротше, сказав він по німецьки, але я маю майстерню і можу з нього зробити люди. Купити його я не готовий, але можу помінятися на восьмирічний, 126 126, дизельний Мерседес. Я недовірливо глянув йому в очі, порослі рижими волохатими корчами. Я я, поміняти на Мерседес. І так сказав мені клієнт номер один, який прибився на перший день оглядин. Курча, подумав я собі, якщо перший ліпший німець віддає Мерсюкав замін, то варто покочумати пару днів і вміняти грьобану калдобіну мінімум на самоліт Фалькон, не дарма ж назву вулиці Флюхафен. От буває форти, да? На, данкішон, відрізав я голосом Левітана, який об'явив по промінь про капітуляцію Німеччини. Дасть іскляйний прайс. Центаузен Марк із гуд прайс, відрізав я і відчув, як крила похоті прориває на плечах куртку. Німець переглянувся з своєю жінкою, дістав візитку і простягнув мені. Моя пропозиція діє тиждень. Дзвони, якщо що. Вони повернулися, і на прощання жінка мило усміхнулася до мене золотими коронками, від яких я налапався зайчиків, як від зверювального апарата Патона. Так само чинно вони залізли в той мерсюк, який, по ідеї, мав стати моїм, і вироли з нашої бічної вулички. Разом з ними в напрямі Вальцдорфу виїхало відчуття, чи взагалі та машина тут комусь потрібна, крім бюргера з золотозубою фрау. Я піднявся до гори, а там вже Томас ловив кайф від нової партії українці, які тараканами ганяли в нього між ногами і спустошували його тижневий запас хавла. Через годинку вернувся Олежик. Він вирішив ознайомитися з Берліном детально і безпосередньо. Пробігши до Шпандау і назад кілометрів 50, він не знайшов того, що його сюди привело, повернувся додому і загнув в атласі наступну стрінку для завтрашньої пішої прогулянки. Побачивши в коридорі Томаса, який говорив по телефону, Олег підбіг до Барда і спитав. «Віталік, як свалка по-німецьки?» «Тіпа шрот» чи щось таке, відповів Барт, який подумки вже жував, якийсь новий вид голландських доганялок, типу гриби чи жолоді, і дав зрозуміти, що Олег не входив в його плани на вечір. Олешко не розчарувався і підійшов, притул до Томасової ноги, глянув десь вгору, ніби на пік Ейфелєвої башти, побачив там голову, яка знає відповідь на його питання, і крикнув туди в небо. «Томас, де вас шрот? Свалка, Томас, га?» У відповідь на мелодійному дисканті, якому позавидував би Робертіно Лоретті, він почув декілька фраз, дякуючи яким німецька мова була б визнана найспівучішою мовою світу. За умови, що Томас презентував би її перед комісією. Олешка не вставила співуча відповідь, бо раціоналізації в тих словах він не вловив жодної. Махнувши рукою, він пішов в кімнату, дістав банку зі смальцем, буханку чорної хлібини, намостив собі велику кальошу, построжив туди зеленої цибульки, Сховав ту красу в себе в пащеці, весь народ, і я включно ковтнули велику порцію слони у відповідь. Так, ми діти України тонко відчули невидиму лінію, яка через Олежика зв'язувала нас із батьківською землею. Нитка, втім, різко обірвалася з відрижкою, яка пролунала на цілий квартал. Олежик закінчив пережовувати підошву, пішов, налив собі з чайника сирої теплої води, кинув туди пару ложок цукру і запив. Файно дякую, сказав він не то до нас, не то до пана Бога, який послав йому в чужинську сторону смачну данину. Барт з'явився на сцені нашої мильної п'єси і сказав свій історичний монолог. «Брати і сестри, чекаю вас внизу через 10 хвилин. Сьогодні наша велика місія полягає в схрещенні двох культур – слов'янської і арійської. Буде багато спокус перед вами. Не кидайтеся на них сліпо, обдумайте ціль свою на землі. Зважте і вирішіть, чи варто. Я довго думав і зрозумів – варто. Тому таким, браття мої, ви мене сьогодні вже не побачите. Я вкунуся з головою в чужу. Але таку близьку мені культуру і буду курити, пити і жувати все, що пошле мені Господь. Амен. З цими словами, Укрмафія шумним кагалом скотилася на станцію метро, де всі скинулися і купили квіток на одного в автоматі і сіли в поїзд в кількості достатній, щоб відбити нальот на Перл-Харбор. Через дві зупинки в вагоні з'явився контролер, але ми створили таку заплутану схему, щоб уникнути неприємності, аж в нього з незвички замакітилася голова, і він вийшов з поїзда. Той, хто тримав квиток на даний момент, довго рився у кишенях і шукав його, даючи можливість іншим підійти до дверей і дочекатися зупинки. На зупинці квиток знаходився, Піпел виходив на перон і чекав, у який вагон сяде контролер. А сам сядав у протилежний. У контролера від таких завдань різко підскакував внутрішчерепний тиск, і він переставав з нами боротися. Так було не раз і так буде завжди, бо ми українці, і ми того варті. Ви в курсі, я думаю. Нас чекали на виході в центрі біля старої розваленої церкви, яка має служити пам'яттю про жахи війни. Якби ми не були з Бардом, котрий знав у лице декількох персонажів з тих, що нас чекали, паніка наша примусила б нас зробити легку пробіжку у зворотньому напрямку. Причому абсолютно все одно в яку сторону світу цей напрямок би пролягав. Лише би подальше від них. На тротуарі стояли, лежали, висіли і торчали. Панки, хіппі, наріки, педіки, хлопці, дівчата, гермафродити, рімейки, коти, собаки, миші, черепахи і всякі інші. В голові офіційної делегації з німецького Богу стояв Карстен. Фашик в галіфе, офіцерських чоботах з рижим Хайром, який сягав йому нижче копчика, і виразом обличчя хворого, якому роблять параректальний масаж. Хайль Барт, привітався він жестом, якого ми всі і очікували. Хай Карстен привітався Барт. Хлопці обнялися і поцілувалися, як справжні мужчини. Вся маса людей, які облизували один одного на тротуарі і прилягаючих територіях, не відриваючись від основного заняття, привіталися з нами. Карстен став у голові процесії, і ми почали свою тріумфальну ходу по нічному Берліну. Як в історичному фільмі, то з'являлися на горизонті, то зникали за нашими спинами. Триумфальна арка та сама, що в кліпі Ютуб, рейстах, залишки Берлін-Волл, телевежа з круглим, як на новорічній ялинці, шпилем. Карстен високо тримав ногу і чеканив кожен крок. Його каблуки цокали по брутківці в ритм його пульсу. Видно, трава була атомна, тому що нормально здорова людина так йти не може. У вас би відірвалися всі внутрішні органи від потужних ударів чобіт у бруківку. Карстена тільки обличчя. З кожним кроком що глибше заходила віртуальна рука параректального масажиста. Муки переплетені з неземним кайфом читалися у нього на дисплеї. Час від часу він наспівав, а точніше нагавкував браворні військові пісеньки часів Великої вітчизняної війни. Хтось із маси людей пробував їх підхопити, але швидко вмирав від задишки. Він не курив ту траву, яку скорив Карстен. Таким чином в режимі втікання від поїзда по тунелю ми пробігли кілометрів з десять. Може, то була перевірка. Може, таким чином ми стали вибраними і мали честь потрапити на справжню європейську бір-паті, яка відбувалася за системою All-Inclusive. Не знаю, хто з нас дійшов до фінальної точки. Можливо, хтось помер по дорозі, падаючи під колеса трамвая. Можливо, хтось просто встиг непомітно стрибнути в метро і повернутися назад на хатинку дяді Томаса. Я заплутався. Ніколи в житті я не думав, що мій язик спроможний облизати власні брови. Він висів, як у прикордонної вівчарки, яка гналася за порушником і пробігла дистанцію від Краківця до Тяньшаня. Нарешті ми зайшли в дворик, який не зазнав змін від заняття нашими військами Берліна. Карстень щось крикнув і на третьому поверсі засвітилося світло. Врубався музон і на балкон, обмотаний гірляндами, висипала ще одна група людей, яка готувалася до прийому гостей тим, що пробувала на собі всі принади системи all-inclusive. Такі собі консультанти-експериментатори. Від одної їх консультації тебе вже вставляло так, ніби ти скорив весь шмаль Джалалабада. Один з них, нік, ірландець тюбитійці, яка зрослася з його головою, з ненормальними очима, розказував по-ірландськи, запльовуючи співбесідника з ніг до голови, як його штирить і ковбасить. І ти невільно згоджувався, що прекрасно розумієш Айріш, киваючи головою і відпливаючи від реальності, налітаючий табориці, проскозуючи у відкриту квартирку на кухні. Вся ванна була наповнена водою і банками з пивом. Через півгодини вечірки в тій ванні вже лежали два легені. Які лизали один одного так, ніби не бачилися 100 років. Люд підходив до вани і виколупував пиво у них з під частин їхніх скліщених тіл. В кімнаті на підлозі сиділо вколо чоловік з 10, і всі жерли чіпси з величезної миски, якою була стара сателітарна антенна. Розмова не клеїлася, бороти всі були зайняті рожевою розм'якшою масою. На кухні найбільш забойні готували якусь херню, нагріваючи на газі рідину в медалевій ложіці. Я не вникав в процес, бо перестрашено чекав, що зараз приїде поліція і всіх нас накриє разом з дебільним Карстеном, який то все замутив. Я, запльований ніком, стояв на балконі і відпивав напади страшнючої німки, яка заперто намагалася стягнути з мене футболку. Її вік так і залишився нерозгаданою загадкою для німецьких істориків. Шкіра на руках і фейсів вказувала на досить давні похожі цієї істоти, але живіт і ноги були ніби від зовсім іншої особи. І якби вмазати текіли або накриняк просто водяри і накрити її голову комсомольською правдою або журналом гудок, вона мала якісь шанси здатися привабливою. Поза як комсомолки і гудка під рукою не було, я сприснув наглим чином, забігши в ванну елементарно відлити. Двоє голубів далі місили сраковий баночний бекс і пустили з душа гарячу воду, бо їм став, стало зимно. Гарячий бекс смакує, як компот з мухоморів, подумав я, розчіпаючи ширинку. З того пам'ятного моменту я вперто ігнорую це пиво. Сиканути так і не вдалося, бо ввалилися ще двоє на цей разнік і його коліжанка Мадярка Штефі. Вони хапанули якоїсь нової екстрадурі і забігли в туалет сховатися від дракона, який літав за ними по квартирі. Бідні діти ховали свої голови в пральну машинку, метляючись раками в повітрі. Я був витіснений на коридор і з переповненим мішечком для стяків протиснувся до кімнати. Чіпсів було ще море, і тому тут царювала повна тиша, супроводжена хрумкотінням. Я видно, налапався вториків від активно шмаляючої різноманітної гербарії компанії, і в мене було стійке враження, що люди на підлозі їдять живих креветок, і Я чую тріски їхніх кісточок. Ще би пару секунд, я би кинувся рятувати морських грачків від нещадних щелеп. Але забігла Рінда, манячка, яка доймалася мене на балконі. Вона притягнула за ногу якогось виробаного на той момент штемпа і, думаючи, що то я, шукала куточок, щоб з ним розібратися. З кухні йшли запахи, ніби за рогом зірвався хімзавод. Звідти виходили і вилазили, а також декого виносили, аж поки там залишився один, найбільш витривалий Менделєєв, який впав у ноги Карстену, а той закричав Але зупа! І щепнув запопець якусь молоду Фролін, яка необачно стала раком перед ним. Далі в хаті почався відтворення подій, які мали місце під час загибелі міста Помпеї. З ванної чулися стогони і крики. Нік зі штефи залізли до голубів, щоб ті врятували їх від страшного чудища, а ті попереплутували хто кого кохав і пристроїлися до новоприбулих. Барт з новушниками сидів у куточку і слухав, які звініли. Час від часу на програвач хтось наступав ногою, але Віталік був вищий цього. Він слухав музику неба і програвав з навушниками. Йому треба був тільки для відмазки перед примітивними людськими поняттями. Я був вимушений попісити просто з балкона і за великою пінистою калюжею внизу поняв, що був далеко не перший. Гірлянди моргали якось не в ритм, і від того дика гиковка напала на мене. І хотілося простої води, але так, щоб хтось потримав мене за голову і дав попити з кружки, як мама. Ужасно захотілося додому. Я вийшов з квартири, яка здригалася від конвульсій живих і мертвих людських тіл і поплентався до метро, яке було за кілометр від нас. Раптом почув за собою крики і цокотніка каблуків. "Обана", подумав я. Видать, в Берліні так само популярно попросити закурити, як і у Львові. "How are you, На прелику радість, я почув голос Карстена, який за свою воєнну ширинку на всі 140 гузиків, що в принципі відбивало охоту зайвий раз її розщипати. "Окей, I'm going home", відповів я голосом великомученика Степана, що якийсь такий взагалі колись існував. "Fucking дозволив собі не згодитися Карстен. «We're gonna visit Bunker! You know Bunker, Кузьма!» І він заражав такою приязною либою, що моя гіка в компаніці кудись пропала. Я хотів спати, мені було себе шкода. На автовідповідачі явно були якісь дзвінки про покупку машини, і я заперечив. «Thank you, Carson, see you tomorrow!» «No, Кузьма, see you now!» Він заволочив мене за комір у старий Трабант, пластмасова тачка виробництва ГДР, запхав на заднє сидіння і завів. З криком «I fuck, Nazi!» він рвонув з місця і перекреслив мої догадки про його приналежність до неформальних меншин. Ми неслися по нічному, чи то вже ранішньо, у Берліну. Карстен щось кричав до мене по-німецьки видно, питався, чи я дав комусь підзад на вечірці. Вторики втратили свою магічну силу, і я вже не розумів німецьку. Але чемно відповів, що покинув паті в такому ж статусі, як і на нього прибув. Попри поєдинок з Ліндою, на що він відповів? Лінда толми за факт сам українян гай, а син кіт воз На щастя, то був не я. І ті самі історики ніколи не знають, кого вона все-таки зголтувала одне я знав точно вона мала секс з трубом одне я знав точно вона мала секс з трупом